وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب an najdi rahimahullahu taala bab ma bab apa-apa yang datang penjelasannya dan ya, di dalam al-Qur'an us-Sunnah Al an al-ghuluw fi quburish sholihin bahwa bersikap ekstrim berlebih-lebihan dalam menyikapi kuburannya kaum saleh orang-orang yang saleh yusayyiruha awthanan akan menjadikannya sebagai berhala-berhala tu'badu min dunillahi yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala Di dalam bab ini al-muallif Syekhul Islam rahimahullahu taala ingin mempertegas bab-bab yang terdahulu Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap keras terhadap orang-orang yang beribadah dengan tujuan ibadah kepada Allah. akan tetapi di sisi kuburan seorang laki-laki yang saleh. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kaum Yahud dan Nasara? Disebabkan karena mereka menjadikan kuburan para nabi mereka mereka jadikan sebagai masjid tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan akan menjerumuskan hal tersebut kepada penyembahan kepada mereka. Penyembahan kepada kubur, ta'zimul kubur, ta'zimul salihin. Dan ini merupakan salah satu sebab terbesar kebinasaan dan kesesatan umat. Dan terjerumusnya mereka ke dalam. Ashirku billahi azza wa jal. tersebutkan dahulu. Penafsiran Abdullah bin Abbas Radiyallahu ta'alaan huma Tadkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Wa qalu La tazarunna alihatakum Wa la tazarunna waddan Wa la suwaan Wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra Bahwa mereka adalah Kelima nama dari orang-orang yang saleh di zaman Nabi Nuh AS. Dengan sebab sikap ekstrim mereka mereka membuat patungnya. Mereka menggambar-gambar. Lalu mereka intikaf di kuburannya. Dan mereka merasa kehilangan lama-kelamaan. Maka para syaitan pun menghiaskan pada diri mereka. Bagusnya amalan mereka. Sehingga lama-kelamaan mereka sampai kepada tingkat beribadah. Kepada orang-orang yang mereka anggap soleh tersebut. Maka di dalam bab ini. Kembali beliau tegaskan tentang diharamkannya sikap ghuluw. Berlebih-lebihan melampaui batas dalam menyikapi kuburannya orang-orang yang saleh. Sebab ini akan menjadikan kuburan orang-orang yang saleh tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Sekedar Menjadikan kuburan itu sebagai tempat mereka meminta. Tempat mereka berdoa. Tempat mereka beribadah. Maka kuburan itu sudah menjadi wadhan. Telah dikatakan berhala. Yang disembah. Selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Rawa malikun fil muwatta. Telah diriwadkan. Oleh al-imamu malik. Di dalam kitabnya al-muwatta. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda. Allahumma ya Allah. Beliau berdoa. La taja'al qabri wa yu'badu. Janganlah engkau menjadikan kuburanku. Sebagai berhala. Kapan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap berhala apabila yu'badu apabila disembah apabila seseorang berdoa kepadanya meminta pada kuburan tersebut esyad ghadabullah sangat keras kemurkaan dan kemarahan Allahu azza wajal ala qaumin terhadap satu kaum ittakhadzu qubur anbiyaihim masajida di mana mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid hadis yang disebutkan oleh al-imam malik rahimahullahu taala disebutkan oleh pencerah kitab tauhid fathul majid bahawa hadis ini diriwayatkan Imam Malik secara mursal. dari Zaid bin Aslam dari Aqwa bin Yasar bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dan seterusnya dalam artian Aqwa bin Yasar tabi'i langsung meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hadis Murshal. Namun kata beliau bahawa hadis ini diriwayatkan dari jalan yang lain yaitu di dalam Kitabul Musannaf yang dikarang oleh Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ajlan dari Zaid bin Aslam dari ayahnya dari Zaid bin Aslam dari Atha bin Yasar Awan dari Zaid bin Aslam dengan riwayat tersebut walam yad Qur'ata dan tidak disebutkan Ata bin Yasar. Ya, berarti modal lebih banyak lagi terputusnya. Warawahul Bazaar dan juga diriwayatkan oleh Al bazzar an Zaid an Ata dari Zaid bin Aslam dari Ata bin Yasar an Abi Sa'idin al Khudri. Nah, ini syaratnya bersambung dari Abu Sa'id al-Khudri marfu'an sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam di samping itu buda ada ini, memiliki penguat yang diruatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Suhail bin Abi Saleh, dari ayahnya Abu Saleh, dari Abu Hurairah marfu' bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bat La'anallahu qawman Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid Ya Allah janganlah engkau menjadikan kuburanku Sebagai berhala Allah melaknat suatu kaum Yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka Sebagai masjid-masjid Tempat-tempat beribadah Walaupun tujuan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Walhasil, bahwa riwayat Al-Imam Malik, walaupun di dalam kitabnya Muatta, diriwayatkan secara mursal, tapi hadis ini secara umum, berdasarkan jalan-jalannya adalah hadis yang sahih, telah disahihkan oleh al-Syeikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab beliau Tahzirul Sajid, Min at Al-Kubur Masajid. Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah merupakan permintaan beliau kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengkhawatirkan jangan sampai kuburan beliau dijadikan sebagai berhala. Kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan doa ini? Di sini menunjukkan bahawa beliau masih mengkhawatirkan akan terjadinya kesyirikan-kesyirikan pada saat setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pintu kesyirikan masih terbuka di kalangan umat. Apakah dari jalan ta'zim al-qubur, mengagungkan kuburan, mengagungkan orang-orang yang soleh. Ya, lalu kemudian sampai pada tingkatan menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat-tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini membantah orang-orang yang membolehkan untuk membuat patung dan membolehkan gambar-gambar dengan alasan bahwa sekarang tidak ada lagi kekhawatiran sebagaimana kekhawatiran orang-orang terdahulu di mana mereka menjadikan patung-patung tersebut sebagai sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kekhawatiran itu tetap ada. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak riwayat telah mengkhawatirkan adanya dan munculnya dari kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mengikuti langkah-langkah orang-orang terdahulu. لا تتبعونَ سَنَنَمَانَ كَأَنَّ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبِّ لَدَخَلْتُمُ. Kalian pasti akan mengikuti langkah-langkah orang sebelum kalian. Akan muncul satu kaum dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang akan selalu mengikuti langkah-langkah orang-orang sebelum mereka. Dari Yahud dan Nasarah. Sejengkal demi sejengkal. Sahasta demi sahasta. Sehingga walaupun mereka masuk ke dalam lubang biyawak. Mereka juga akan selalu berusaha untuk mengikutinya. Dan Nabi SAW mengatakan. La takumus sa'ah hatta ya'buda fi an ummatil awthad. Tidak akan tegak hari kiamat. Sampai muncul sebahagian kelompok dari umat Nabi SAW ini. Mereka yang kembali menyembah berhala Menyembah Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka ini semua ikhwan fid din azakumullah Menjelaskan kepada kita Bahawa kekhawatiran terjenumusnya umat ini ke dalam syirikan Masih terbuka besar Ya Yang Mengharuskan bagi kita Untuk tetap berhati-hati Dan tetap Mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di antaranya adalah tidak melakukan penggambaran makhluk hidup. Apakah yang memiliki adzil, bayangan atau tidak patung dan lain sebagainya yang menggambarkan sosok makhluk hidup. Nah, oleh karena itu datang laknat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak hadis terhadap orang-orang yang mentaswir. Ya melakukan gambar-gambar tersebut dikhawatirkan karena yang demikian ini salah satu wasilah dzari'ah yang menuju kepada asyrik billah azza wajal. Dan di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa agar kemudian kuburannya tidak dijadikan sebagai tempat berhala yang disembah. Dan ini dikabulkan doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikabulkan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wajnubani wabaniya anna'budal asnam. Dan jauhkanlah aku. Demikian pula keturunanku. Daripada penyembahan terhadap berhala-berhala. Patung-patung yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sampai sekarang ini. Walhamdulillah. Kuburan Nabi s.a.w. Alaihi wasallam senantiasa terpelihara dan dijaga dari adanya orang-orang yang hendak menjadikannya sebagai berhala menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ibnul Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan di dalam nunnya, faajab Rabbul alamin du'aahu waahatuhu bi tathati jidrami. Maka Allah Subhanahu wa taala Mengabulkan doa Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika beliau berdoa Ya Allah janganlah engkau jadikan Kuburanku sebagai berhala Yang disembah Maka kemudian kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut Tetap ditutupi dengan tiga dinding Yang menghalangi mereka untuk Beribadah kepada selain Allah Dan menjadikan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam Sebagai Sesembahan dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan ini juga yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha Kenapa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dikuburkan di tempat beliau meninggal? Disebabkan karena kekhawatiran jangan sampai dinampakkan kuburannya dan dikuburkan bersama kaum muslimin maka e, tidak ada kemampuan bagi mereka untuk menghalangi orang-orang yang menjadikannya sebagai berhala yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala Dan pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan pula tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau melaknat kaum Yahudi dan Nasora disebabkan karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Telah kita jelaskan dahulu ada beberapa makna berkenaan tentang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Subhanallah. Di antara maknanya. Nah, apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Apa maksudnya? Membangun masjid di atasnya. Ini makna salah satu dari sekian makna. Nah, yang kedua, solat menghadap kuburan tersebut. Solat di atas kuburan. Nah, jadi ini tiga makna semuanya termasuk dalam uh, penyebutan Nabi saw. Laknat terhadap orang-orang menjadikan kuburan sebagai masjid. Apakah membangun bangunan di atasnya, membangun masjid di atas kuburan tersebut? Yang kedua, solat di atas kuburan itu, dan yang ketiga, solat menghadap ke kuburan tersebut secara langsung. Ini semua adalah perkara yang diharamkan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Walip nijariin bisa nadhihi dan juga dalam liwayat Ibn Jarir, Muhammad bin Jarir bin Yazid al-Tabari. Beliau salah seorang alim, pengarang kitab tafsir, dan juga pengarang kitab tarikh, dan juga pengarang kitab hadis. Beliau seorang muhadith, muarikh, mufassir. Tafsir beliau dan kitab tarikh beliau adalah kitab yang masyur. Tarikh at tabari Hanya saja ada peringatan bahawa di sana ada Tobari yang lain yang juga punya kitab tarikh, tapi dia seorang Syii Syiirawiy, ya, yang telah merubah sekian banyak dari fakta-fakta sejarah, merubah sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahaba dan penuh dengan celahan terhadap para sahaba di dalam kitab mereka. Juga didamakan Tarikh At-Tabari. Sehingga bagi siapa yang membaca, Jangan sampai mereka salah faham. Ya. Membaca satu kitab, Lalu melihat uh, pengambilan referensinya ternyata dari kitab Tarikh At-Tabari, Mereka menyangka bahwa Ini adalah kitab Ahlu Sunnah. Padahal bukan. Itu dari kitab Syiah. Ya. Ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, Beliau berkata tentang Ibn Jarir, saya tidak mengetahui di muka bumi ini ada orang yang lebih alim daripada Muhammad bin Jarir beliau salah seorang dari mujtahid dan beliau tidak bentaqlid pada siapapun bahwa diriwayatkan oleh Ibn Jarir dengan sanadnya dari Sufyan bin Mansur An mujahidin dari mujahid. Nah, sin dari sufyan bin mansur. Keliru ini, ya, kawan. Yang benar an sufyan an mansur. Ah? Dari sufyan dari mansur an, bukan bin. Yeah. Nah, sufyan di sini adalah sufyan athowri. Sufyan bin Sa'id bin Masroq, Abu Abdullah Thawri, Mansur, Mansur bin ya? Al-Mu'tamir, Al-Taymin, Al-Sulami. Keduanya adalah perawi yang thiqah. Naam. An-Mujahidin, dari Mujahid. Iaitu Mujahid bin Jabar. Abu Al-Hajjaj Al-Makhzumi. thiqah imam. Dalam ilmu tafsir, beliau mengambil ilmu tafsir dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dalam menafsirkan firman Allah subhanahu wa taala, "Afar aytum al-latte uzza Ya, berdasarkan penafsiran mujahid. Maka kita membaca Al-Lata dengan tajdid Al-Lata Ma'am nah. Karena Di sini ada dua bacaan Boleh kita membaca dengan tanpa tajdid Afero Aytumullata wal-Uzza Kalau tanpa tajdid, Al-Lata berarti berasal dari Al-Ilah Al-Uzza dari Al-Aziz Sebagaimana telah kita jelaskan dahulu Al-mana jadi Berasal dari al-mannan Mu'annathnya Mereka jadikan mu'annath Jadi mereka menisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untha kewanitaan Sementara mereka sendiri tidak senang Dengan yang namanya kewanitaan Nah, Tapi mereka menisbahkan kepada Allah azza Wajalla. Ta'ala Allah Amma yaftarun Wa amma ya'fikun dalam kira'ah yang lain, al -lata. Dengan ditesjid. Seperti yang akan ditafsirkan oleh Mujahid bin Jabir. Rahimahullahu ta'ala. Qala kata beliau, Kana yaluttu lahumus sawiqah. Bahwa, Orang ini, Yang kemudian, Disembah oleh Mereka, Diagungkan oleh mereka. Dan dijadikan sebagai berhala. Ya. Batu besar. Yang berwarna putih. Nah. Yang ada di At-Taif. Karena yalutulahum as-sawiq. Orang ini. Atau kata al-lata ini berasal dari seorang. Yang yalutulahum as-sawiq. Yang selalu membuatkan adonan. Untuk para jemaah haji ya Membantu mereka Melayani mereka ya, Kalau orang sekarang mengistilahkan Khadimul Haramai Pelayannya Al-Haram Makkah dan Madinah Nah orang ini Senantiasa memberikan pelayanan Kepada mereka yang datang Ke Makkah Untuk menunaikan ibadah haji ialah yang melayani mereka Kana yalutulahum azawik Azawik Ya ini e, Sesuatu yang telah dicampur Dengan air Adonan Gandum Ya atau katerigu Yang telah dicampur dengan Air atau yang semisalnya Atau minyak samin Yang diaduk Jadilah adonan Nah yang jelas orang ini dikenal memiliki kebaikan yang banyak, sehingga masyarakat menyenangi dia, manusia menyukai dia, karena kedermawanannya dan senantiasa memberikan bantuan kepada mereka. Fama ta maka tak dia mati, <tipun> fa'akafu ala kubrih maka mereka pun eitikaf di kuburannya. Jadi kebudayaan dan kebiasaan iktikaf di kuburan ternyata merupakan kebiasaan kaum jahiliyah dahulu. Ya, setiap ada orang saleh mereka iktikaf. Lama kelamaan mereka agungkan sampai kepada tingkatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada-Nya, bertawassul kepada-Nya, beribadah dengan kepada-Nya. Naam. Yang merupakan sebab-sebab terjerumusnya mereka dalam syirk billah. Wakala kata Abu Juzayh an ibni Abbasin demikian pula yang dikatakan oleh Abu Jauza dari ibni Abbas. Karena yallutus zawiq alilhaji, bahawa orang ini senantiasa membuatkan adonan untuk jemaah haji. Nah, maka apabila dia meninggal, orang-orang pun memujinya dan mengagungkannya sehingga sampai pada tingkatan menyembahnya. Wan Abbasin Abbas radhiyallahu anhuma qala Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, "La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam za'iratil qubur." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan walmutakhirina alaiha dan orang-orang yang menjadikan di atas kuburan itu almasajida sebagai masjid-masjid wasuruj -masjid, dan lentera-lentera lampu-lampu untuk menerangi kuburan tersebut rawahu ahlu sunnat. Hadith ini diratkan oleh Ahlus Sunat. Hadith Abdullah bin Abbas... radhiyallahu ta'ala anhumaini... ...menjelaskan di dalamnya beberapa hukum. Namun sebelum itu... ...dilihat dari sisi kekuatan hadith ini... ...bahawa lafaz... ...yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallam za'iratil kubur bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan dengan lafaz ini lafaz yang dilemahkan oleh para ulama ya lafaz yang dilemahkan oleh para ulama di antaranya asy-syekh Al al-albani rahimahullahu Taala Yang sahih ya yang ada yang sahih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hadis Hasan bin Thabit yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah dari waid Abdul Rahman bin Hasan bin Thabit dari ayahnya beliau mengatakan La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang sering menziarahi kuburan terlalu sering yang banyak menziarahi kuburan Hadis ini dengan lafaz ini yang sahih ya dan ini yang disahihkan Alaikum. Al Shaykh Al Albani, rahimahullah, taala. Ada sebagian dari kalangan para ulama yang berpegang dengan hadis dengan lafaz La'ana Rasulullah SAW za'iratil kubur. Bahawa Rasulullah SAW melaknat wanita yang menjelari kuburan, sehingga mereka berpendapat bahawa wanita diharamkan secara mutlak untuk Menziarahi kuburan Ya Dan ini Di antara yang berpendapat demikian Syekh Abdul Aziz bin Baz Rahimahullah Ta'ala Dan demikian pula uh, Yang lainnya Nah Talil mereka adalah ada di sini. Sementara sebagian dari kalangan para ulama seperti Al Albani rahimahullah beliau tidak berpendapat Bahawa wanita diharamkan secara mutlak. Disebabkan karena hadis yang mereka jadikan sebagai hujah dhaif. Ya, kalulah riwayat tersebut dengan lafaz itu sahih mungkin ya, akan bisa menguatkan dan menggugurkan Istidlal dari riwayat-riwayat yang lainnya Tapi dengan lafaz tersebut Ra'if Yang sahih dengan lafaz zuwaratil kubur bahwa Nabi SAW melaknat Wanita yang sering menziarahi kuburan Sehingga dari lafaz tersebut Nabi SAW tidak mengharamkan Bagi wanita untuk menziarahi kuburan secara mutlak Tapi yang dilarang Kalau keseringan ya, Dan membiasakan diri untuk menziarahi sebab berbeda antara hati laki-laki dan wanita Wanita, hati mereka terlalu e, lembut Yang dikhawatirkan akan menjerumuskan pada meratapi mayid Nah Adapun para lelaki, maka mereka tidak ada larangan Nah, hadis ini Yang sahih yang disebutkan dengan lafaz zuwaratil kubur Rasulullah s.a.w. melaknat wanita yang suka menjaga kuburan Menjelaskan dan memberikan pemahaman pada kita bahawa yang terlarang adalah Keseringan Al-Kathrah Adapun sekali-kali fi ba'dil ahyan Menunjukkan bolehnya Dan hadis-hadis yang lain juga menjelaskan demikian Di antara hadis yang dijadikan oleh beliau Sebagai dalil bolehnya bagi seorang wanita menziarahi kuburan hadis yang diriarkan Bukhari dan Muslim hadis Anas bin Malik ketika Nabi saw melewati seorang wanita yang menangis di mana di sisi kuburan, ya kan? Maka Rasulullah saw mengatakan badannya ittakillaha musbiri bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah wanita ini tidak mengetahui siapa yang menegur dia, maka Dia pun mengatakan, ilaiqan nih, fa'innaqalan tu sok bimoshiba ti, ya. hendaklah kamu menjauh dariku, kamu tidak mendapatkan musibah seperti yang menimpaku Setelah Nabi saw pergi, ternyata dikabarkan padanya itu adalah Nabi saw. Dia merasa bersalah. Dia pun mendatangi rumah Nabi saw. Ya. Kalau kemudian Rasulullah S.A.W mengatakan Inna masobro endah sodamatil ulah. Walhasil dari hadis ini yang menjadi syahid bahawa wanita tersebut menziarahi kuburan anaknya. Nah, dan Nabi S.A.W tidak mengingkari ziarah wanita tersebut ke kuburan anaknya. Yang diingkari oleh Nabi S.A.W karena ratapan dari wanita ini. Itaqillah wasbiri, bertakwa kepada Allah dan bersabar. Nah, Dan Rasulullah SAW tidak mengingkari ziarahnya wanita tersebut ke makam anaknya Ini merupakan salah satu dalil yang mereka jadikan sebagai hujah Bahawa asal hukumnya wanita boleh Menziarahi kuburan Hadis yang kedua Yang diriwayatkan oleh imam muslim Hadis Aisyah Radiyallahu ta'ala anha Bahawa suatu ketika pada malam giliran Aisyah radhiyallahu taala, Nabi saw tidur bersama Aisyah. Ya, setelah di malam hari, di pertengahan malam, Rasulullah saw menyangka Aisyah sudah tertidur pulas. Maka dengan diam-diam Nabi saw pun keluar. Ya, ternyata Aisyah belum tidur pulas. Maka dia pun curiga dengan Nabi saw. Jangan-jangan Rasulullah SAW ke tempat istrinya yang lain, iya kan? Timbul kesurupan dari Aisyah Rasulullah Anha, maka berangkatlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarlah Aisyah membuntuti, mengikuti Rasulullah SAW dari belakang. Ternyata yang didatangi oleh uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-Baqi, pemakaman Baki. Lalu kemudian beliau memintakan ampun untuk mereka, naam dan diikuti oleh Aisyah, karena khawatir jangan sampai beliau diketahui oleh Nabi saw maka dia pun pulang lebih dahulu, ya, naam khawatirkan jangan sampai Rasulullah saw mengetahuinya. Lalu kemudian datanglah Nabi alaihi salat wasallam. Dan ternyata Rasulullah SAW mengetahui apa yang dilakukan oleh Aisyah, Llah Taala dan Nabi SAW mengabarkan kenapa beliau keluar karena Jibril ya datang pada beliau dan uh, menganjurkan agar beliau keluar dan apa, memintakan ampun kepada ahlu al-Baqi. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Aisyah Llah Taala bahwa saya tidak mengatakan pada mereka apa yang harus saya katakan pada mereka wahai Rasulullah. Aisyah yang mengatakan pada Rasulullah, "Apa yang harus saya katakan pada mereka wahai Rasulullah apabila aku mendatangi mereka?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Katakanlah assalamualaikum ya ahladdiyar." Ya, keselamatan atas kalian wahai ahludiyar, penghuni kuburan, minal mu'minina wal muslimin. Dari kalangan kaum mu'minin dan kaum muslimin. Maka hadis ini dijadikan hujah oleh mereka bahawa Aisyah radhiyallahu taala tidak diingkari oleh Nabi saw ketika dia mendatangi al-Baqi. Kalaulah sekiranya yang demikian ini tidak boleh, tentunya diingkari oleh Nabi saw. Ya, justru yang terbalik adalah adanya takrir persetujuan dari Nabi saw dan tidak ada pengingkaran dari beliau. Bahkan beliau mengajarkan pada Aisyah radhiyallahu taala apa yang harus diucapkan ketika mendatangi pemakaman tersebut? Maka hadis ini menunjukkan bolehnya hadis yang lain, hadis yang umum. Isak Nabi Sosalam mengatakan, kuntu nahaitukum anziarahil kubur Ala fuzuru. Dahulu aku cegah kalian, aku larang kalian untuk menziarahi kuburan. Adapun sekarang silahkan kalian menziarahinya. Ya, silahkan kalian men menziarahinya. Maka hadis ini secara umum perizinan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik untuk laki-laki maupun untuk wanita kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkan. Demikian pula di dalam riwayat Al Imam Hakim dan Al Baihaqi bahwa suatu ketika Aisyah radhiyallahu taala menziarahi kuburan saudaranya. Suatu ketika beliau menziarahi kuburan saudaranya lalu Abdullah bin Abi Mulaika, salah seorang tabi'i, bertanya kepada Aisyah r.a, ala isa qadnahan Nabi s.a.w. an ziyaratil kubur? Bukankah? Nabi s.a.w. telah melarang seseorang untuk menziarahi kuburan? Kata Aisyah r.a, na'am, thumma amara biha. Iya, memang dahulu dilarang, kemudian setelah itu, Rasulullah s.a.w. wa'ala alaihi s.a.w. membolehkan, memerintahkan, untuk menziarahi kuburan tersebut, yang ini semuanya merupakan dalil-dalil yang hujah, yang kuat bagi mereka yang berpendapat bahwa wanita tidak diharamkan secara mutlak untuk menziarahi kuburan. Yang dilarang, yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah melaknat wanita yang sering membiasakan diri untuk menziarahi kuburan. Nah, dan juga kandungan dari hadis tersebut Di mana Rasulullah SAW melaknat Orang-orang yang menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid Dan telah kita jelaskan maknanya Dan juga menjadikan kuburan tersebut Dengan dipasang di atas kuburan itu pelita-pelita nah, Sebab yang demikian ini Menyanyiakan harta Tadhir Dalam menggunakan harta Dan juga akan menjerumuskan seorang ke dalam Pengagungan terhadap kuburan di mana mereka menyalakan lentera-lentera pada kuburan tersebut, yang kemudian akan menimbulkan fitnah, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah e, pengagungan terhadap kuburan yang dinyalakan padanya lentera. Walhasil bahwa semua jalan-jalan jalannya yang dikhawatirkan akan menyerumuskan seseorang itu dalam fitnah tulqabr, apakah itu membangun di atasnya dengan bangunan menemboki kuburan tersebut, Demikian pula menyalakan lentera di atasnya dan membangun masjid di atasnya dan lain sebagainya semuanya dilaknat dan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena yang demikian ini merupakan wasilah dan deria ah menuju kepada kesyirikan dan menyakutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab ilahuna yaqwan sampai disini insya Allah. Yang kita bacakan dari Kitab At-Tawheed